I mars inleder svenska Rädda Korset med 75 vitmålade bussar och lastbilar samt några ambulanser. En omfattande hjälpinsats som går ut på att föra samman de nordiska fångarna i det tyska lägren till ett enda läger med en svensk administration och vård. Det är ett resultat av Rädda Korschefen Greve Folke Bernadotts förhandlingar i Tyskland med SS-chefen Heinrich Himmler. Efter två månader har den svenska Kors expeditionen lyckats föra 16 000 fångar till Sverige. Sverige tar också emot andra frigivna från tyska koncentrationsläger. Så här rapporterar Sven Gärring från hamnen i Malmö strax före krigsslutet. Fångfärjan Malmö har nyss kommit från Köpenhamn med 800 fångar från tyska koncentrationsläger. Kvinnor allesammans från tio olika nationer. De flesta är ungerskor och polskor. Och det går just nu i land. De ska förplägas på perrongerna här. Sen föras de bor på tåg som ska föra dem bort till förläggningarna. Jag står omgiven av en krets av svenskar som varit i Köpenhamn ikväll. Och kanske kan berätta något om stämningen där. Det är då först och främst kapten Hansen från utbildningskommissionen. Man berättade att vid den närmast föregående turen hade det varit rent sydländska scener. Man hade börjat gråta av glädje, och stämt upp fosterländska sånger och släppt glädjen det som sagt. Stadgan för den nya världsorganisationen, Förenta nationerna, undertecknas i juni i San Francisco. Organisationens syfte är att skydda världen från krig och att hjälpa nationerna att leva som goda grannar i fred, tolerans och frihet. Bland de 51 grundande medlemsstaterna är förutom Sovjetunionen också de ukrainska och vitrysska sovjetrepublikerna. Därmed får Sovjetunionen tre röster, medan övriga medlemsstater har en röst var.